Gombi datuin gaituzte, eta, bueno, vitaminetik e, kasuanetan, aurten nietorreko naiz. Nei pertsonalki oso onduruditzen zait, nire diseinatzea nahi, zorralako lehiaketetara, bueno, ba, proposalmenak bidali izan ditut, eta askotan, ba, kexia hori izan dut, ez, nolabaite kriteriori gabeko norbaitek e, bozkatu izatea, ordu nik asko eskertzen dut e, e, aurreko filtroa begotea, eta gutxieneko kalitate bat, bueno, eskaintzen dituzten proposalmenan artean ja, e, iritarrek e, erabakitzea.